بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله وهو أوليو هذا النبط يبتوني وزارة ستوديو كيسر بي بي الله الله يا ربي تعالى مستعينه ويستغفره واليستعدينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المحتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدق الكلام كلام, كلام الله تعالى وخل الهديه لمحمد صلى الله عليه وسلم وشررهم لمحدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة ثم أما بعد Mi smo u našem prošlom druženju počeli govoriti o poglavlju Babu, Mađajevi i Tatajur, ono što se navodi znači o Tatajuru, pesimizmu, znači o kome smo govorili, i spominjali neke njegove oblike i boje koje su bile poznate, znači kod ljudi. Pa dalje autor kaže, Olehuman Enesin kaže i bileže njih dvojica, misle na Bukhari na Muslimu, na Bukhari na Muslima od Enesa, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao, la adva, la tijera, u juođibu nel fa'l. Kalo vam el fa'lu, ja, Rasulallah, kale el kilmetu ta'jibe. Kažu, ne, kaže, poslanik, sallallahu sallam, nema zaraze i nema lošek predznaka, a volim Fel Fa'l Fe je optimizam, divljenje. Znači da čovjek bude optimističan. Kažu, šta je to fa'l, ja, Rasulallah, kaže, liepa riječ, liepa riječ Znači, to bi bilo nešto što bi bilo suprotno lošem predznaku ili onome čime su bili iskušani ljudi, znači, u džahilijetu. Pa je optimizam svojstvo vjernika. Stvarno, uvijek, stalno vjernik treba da živi u optimizmu. A, u optimizmu kada je pitanju on sam. U optimizmu kada je pitanju on u odnosu sa svojom porodicom, u odnosu sa radnim kolegama, u odnosu sa društvom u kome živi. Uvijek da živi čovjek u optimizmu, jer ga optimizam obdržava dok upadne u pesimizam, on je gotov. Znači, pesimizam znači duže, duševni poraz. Kolikogod situacija bila teška, treba da čovjek živi u optimizmu. A što će ti veći podstreg za optimizam od toga što će ti, Allah znači što ti pripremio, džemnet me ahiretu. Nema većeg optimizma. Zašto da živimo u pesimizmu? Kada će konačnica, inša Allah, nadamo se, biti vjernicima. Sigurno vjernicima, ali inša Allah da ćemo mi jel, biti, da ćemo biti o njim. Pa zašto onda čovjek da živi u pesimizmu? I vidite ljude, znači desimo se nešto, kakva sitnica u životu, ovaj kao da je dunjalog sav propao i kao da niko više na njemu nije ostao i završao. pogrešno. razbolio se, iskušan si i metkom. Sve je to od sastavnih dunjaločkih iskušenja kroz koja ljudi prolaze. A nikako znači da čovjek padne u očaj zbog određene stvari, jer ne postoji nešto što se ne može popraviti. Zlo je da čovjek ostane bez svoje vjere, a mimo toga, znači, ljudi su od uvijek, znači, dobivali i gubili na ovom svijetu i to je priroda dunjavnika. Stalo dobijanje, znači, u kome nema gubitka jeste na Ahiratu, jeste u džernetu, ko stvorite da te barake oteala. I zato vjednik ne bi sebi smio, znači, dozvogiti da pada u očaj. Niti da padne, a najgore je pasti u očaj, da mu uzvišeni Allah neće oprostiti, da mu neće prijeći preko njegovih grijeha, i da su njegove grijehe, nad, da su njegove grijezi nadmašili, Allah umilost. E to je belaj. Ne, optimizam je znači svojstvo. I pogledajte poslanika, svala kako je živio optimizmo, vi znate kada je bila bitka na hendeku, znači, ili kada je trebala da bude bitka na hendeku, kada je poslanik, svala svema, kopao, pa su naišli na onaj veliki kamen. Pa udara prvi put, kaže, dati su mi klju Ovaj, šama, dati su mi riznice jemena, dati su mi u, u najtežijim momentima kada ashabi kaže, lao poslanići, vidi što se dešava, gdje smo mi, ali podaj u kakvom optimizmu poslanik s.a.v. živi. I zato ko kaže heleken nasu, ljudi su propašteni, on je šta? On je samu propašteni. Men kale heleken nasu fehuwe ehlekuhum ko kaže propali su ljudi, kaže on je najpropaliji. A po drugom čitanju ovaj se hadis čita fehue ehlekehum. Oprostite, fehue ehlekehum, on ih je upropastio. Fehue ehlekuhum, on je najuprapošteniji od njih. Imamo dva značenja. Jedno i drugo se može hadis pročitati, samo je staru hareketima, ali mjenja značenje. Ili ehlekehum, ili je ehlekuhum. Ehlekehum, on ih je uništio. A ehlekuhum, on je najuprašteniji od njih. I jedno i drugo je značenje ispravo. Jer onaj ko propašti cijelo jedno društvo zar ne ono nije najpropašteniji čovjek. Tako da je taj optimizam jako bitan ovaj u svemu. U svemu. I ljudi često padaju u pesimizam, ovaj dok vidi sitnicu nekakvu koja, koja nije u redu ili vidi nešto da da, da, da mu klacka u životu ili nije kako, onako kako on vidi da bi trebalo da bude, kao da jedan dijaluk propao i kao da više ništa od hajra nema. I najgore u tome jeste što, što čovjek zaboravlja lijepe strane. Imaš svoga brata muslimana, znaš o njemu sve dobro. I primijetio si stvar koja nije u redu. Da sebe pogledaš očima koje nisu pristrasne. Našao bi pri sebi toliko na kvadrat. Isti ili teži griha. Ali taj jedan grije znači on te učinio njegovim smrtnim nefreteljim do sudnjeg dana. To je pesimizam u koji Allah u poslanik sa osam nije pozivao nikada. Kako uzvišeni Allah prelazi preko glija, a vidjet to sutra na veće, znači u našem druženju, ovaj, u našem predavanju, kako je to u šarijatu, kako sto to razliku od naše situacije u kojoj se mi nalazimo. Dakle, kaže poslanik, to je lijepa riječ. Lijepa riječ, znači nije od te fajura, nije od tih loših predznaka, o kojima smo govorili šta, u prošlom predavanju je tako, ptica, kada je preplaši, na koju stranu poleti, znači ne ulazi, ova, ovaj optimizam, On je, znači, supratan tome i on je pohvalan u širiju. I tako je poslanica s ashaabe. Pogledajte, kaže, mrzim ovo, a volim ovo. I takav je širijat. U širijat kada se spomene, spomene džennet, spominje se šta? Džehennem ili džehennem džennet. Kada spominje kufr, spominje se iman. Spominje oni koji vjeruju, oni koji ne vjeruju. Uvijek se spominje dvije, pa ti uvijek širijat da šta? Bolest i dat druge strane... Takav je i čovjek, treba znači da bude čovjek, ukažeš svome bratom u stremanu, vidiš čovjeka, vidio si mu greško, je što ti greška, ali ima lijeka, lijek, lijek je za to, to je to pa mu ponudiš, znači kako da se, jer ako mu ukažeš na grešku, a ne izvadiš ga, ne ukažeš mu put da izidje, samo si ga još ovaj, više turio u belaju u kome se nalazi. Jahi vallah, ti si u belaju, mukama, a ko zna ima li tebi ovaj, puta da izidješ iz nje. Znači još si ga više znači, potopio u, u, u, u, u blatu u kome se nalazi. Poslanik je, s.a.m. odgajala sahabe na potpuno drugim principima. Jeste. Kaže, dalje je autor, i od Ebu Davuda se prileži sa vjerodostajnim lancem pronoslaca od ukmeta Ibno Amira, da je pred poslanikom, s.a.m. spomenut loš predznak, pa je rekao, najbolji je fe'l. I on kaže, ne smije taj loš predznak, znači odvrati muslimana. Kaže, ako neka od vas vidi ono što prezire, neka kaže, Allahume la, Allahume la je ti bil hasenati ila enti. ولا يدفع السيئات الا انت ولا Kaže kada neko od vas vidi nešto što prezire, neka kaže Allahu dragi, niko ne dolazi sa dobrim osim ti i niko ne susbija loše osim tebe, nema snage ni moći osim tvoje. Ovdje kaže autor kod Ebu Davuda sa vjerodostojnim lance prosvata od Ukmeta ibn Amira. Ovdje ima jedna a, jedna greška. Ovaj hadis nije od Ukveta ibn Amira. Ovaj hadis je od Uruve ibn Amira. A nije od Ukveta ibn Amira. I ovo se u šarijetu zove Tashif. Tashif je kad dođu promjena slova. Zasnije mjesto Hajjan kažeš Hiban. Mjesto Omer kažeš Amr, dodaš mu Vau. Pa dođe, to se zove Tashif. A Tahrif je kad nešto dođe u potpunosti. Mjesto Muhammed kažeš, ne znam, ovaj, kažeš Amir ili kažeš ovaj Bekr itd. To je Tahrif, to je potpuna izmena. A Tashif je kada dođe promjena slova. Ovdje nije Ukve ibn Amir, nego je Urve ibn Amir. A Urve ibn Amir po ispravnom mišljenju je tabiin, kako kaže Imam el-Mizi u svome djelu Tehdibur Kemal. On je tabiin. I tako kaže Imam ibn Hibban, spominje ga u tabiinima. Pa nije Asam. Pa je znači neispravno ime, a to neispravno ime koje je ispomenuto, izazvalo je šta? Da autor kaže da je hadis vjerodostojen, a nije. Nego je hadis šta? Mursel. A ko će meni sada kazati šta je to Mursel Hadis? Preskočio Ashaba. Znači, Tabin je preskočio šta Ashaba? To je Mursel Hadis. Ima li opasku na, na ovu definiciju od profesora Jahića? A nemoj ti. Malo neku drugi. Aha. Pa dobro, što, za to nisto je ovo što je on rekao. Molim? Hajde pomozi i Onda je to, ako Tabin kaže rekao Ashab, onda je to spojen lanac pre noslaca, nije Mursel. Ha? Tabin kaže rekao profaničan. Dobro. Fino. U čemu je razgled toga što sti tvoje definicije i njegove? On kaže kada tabin preskučio shaba. A shabi kod etelisom su, je su svada sva, jedan vjerodostljan. Jesu, bravo. Svi su pouzdani. Jesu. A tabini nisu svi pouzdani. Po, po Fino. I on a, poveže poslanika, ali sram, a mi ne znamo da li tabin je vjerodostljan. Da li urvim imeslu je vjerodostljan. Vjerodostljan je urvim namir vjerodostljan. Sikav pozdan rabbia i kaže kaže poslanik sosa. Profesor Yahchi kaže to je kada se kada tabin izbaci ashaba. A ti kažeš to je kada tabin kaže kaže poslanica. Sa Gdje razglede vidite definicije? Nigdje. Ma velika razlika. Ko ne bo izal. Da što tabin smat da automatski od ashaba ponašaju. Ne mogu da sa. Ne mogu ni go ima, ali kažem onda da da je ovaj tabin koji je povjedljiv, da je izbacio sahaba i su svi sahabi povjedljivi, pa što onda hadisni je sahib? Tabin povjedljiv? Pa nema veze, koji god hoćeš. Onda je vidno dostan, nije. Hajde, tfadda le. Ajde, ti ne, nije, pošto ovo smo mi objašnjavali više puta, nego ja hoću da, ovaj, da probudim malo, ovaj, uspava uspavani um. Više, ja smo višešao više puta preko da neko se ne bi sjetio, zato to mi je cilj. A ovdje ne možeš tičkati, braci. Morsal hadis je kada kaže Tabin, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, u redu. Definicija što je rekao brat Ismet je potpuno pogrešna. To je kad Tabin izbacija sa, ako Tabin izbacija Sahaba, ako Mujahid izbacije Abu Hurajru, ja ne da razmišljam da je hadis sahih. Ali meni je problem što ja ne znam je l taj Tabin čuo da Sahaba ili je čuo drugog Tabina od Sahaba. Možda između njega i ashaba, između tabina ashaba, ima još tri tabina. Hadis da je, kul huvallahu, trećina Kur'ana, braćo, prenosi sedam tabina jedan od drugog. I šta misli sad onaj prvi izbaci, kaže, rekao je poslanik, a izbaci ovi šest. Od koga ga je čuo? Jer je od od njega do ashaba ima koliko je šravija? Šesterica. A ti šesterica, kakve je nje ovih je su svi njerodostojni. Allahu alem, nisu ashabi, pa da su ju I zato kažemo kada je mursel, hadis je daif. Osim Allahu, dragi neka ulema je kod mursel hadisa od muđahida imala drugi stav. Kažu, muđahid je uglavnom slušao tabina, imao je preko 70 učitelja od, od ashaba i uglavnom kada pošel je muđahid, to bi možda moglo proći. Iako i to nije ispravno. Tako da je ispravno znači kazati da je mursel, kada... Tabin kaže, rekao je poslanik, zašto ga ne prihvatamo? Zato što ne znamo je ga čuo direktno od Ashaba ili ga je čuo od jednog tabina, od dvojice, od trojice, od četvrce, ne znamo koliko je pa moramo baciti hadis. I zato je braćo osnova kod hadisa da su svi hadisi daif. Si su hadisi daif, osim za one za koji se potvrde šta da su sahib. pa ovo je jako bitno. Svi hadisi, uši. dok neko donese hadis, kažeš ovo ovaj je daif. Odmah ureći ovo ovaj je daif. Kaže, nije daif, ocjenio ga je vjerozostavljeno ibn u u fetul bariju ibro molekinu e, je cenega vjerodostojnim imam el munzir kaže onda sahi ali su ostali su se hadisi šta daif pa to je pravilno uredlo za buhari i muslima samo što je u ulema se složila da se to šta je hadisi pa je potvrđena nije ova šta autentičnost i i onda bio vjerodostojan u protivnom svaki hadis ne možeš nikodanaj hadis da kaže imam hadis kod behe dobro kakav je vjerodostojna ne znam bogem e potvrdiš kakav je da ćemo pričati dalje Za razliku od muslimana svaki musliman je čist i pravedan dok se ne potvrdi da ima nekakvu šta mahanu pri da ima nekakvu potvorju negativnost. Dok se ne muslimana na ulici kaješ ovo je musliman čist sto posto. Osim ako neko dođe s argumentom da taj musliman ima za sebe crnu biografiju kojom je radio, činio i u redu. Svaki musliman kad ga vidiš na ulici kaže ovo je musliman i nije kafir. Osim ako imaš dokaz da je šta počinio diala kufra i koja mu ne mogu biti u kojima ne možemo to pravdanje. Onda kažeš vojni mi samo samove ovaj kafir, pa osnova da je čovjek musliman, da je čist. Ova osnova kod hadisa je šta? Drugačija. Osnova je da je svaki hadis daif osim iz onaj za koji se potvrdi šta da je U protivnom ne bi ulema tražila opće ne potvrđiva lance prije, el tako? Ne bis ispitivali. Rekao bih dok je došao hadis, ostavlja da je sahih što će ispitivati, tako? Dođete muslimani do neset hran, je osnov da je sahih, da je da je neispravna narav za jelo. Osnova je sahih Jes dužan ispitivati. Ne smiješ. Općenito ne smiješ kopkati pitati. To je poniženje za brata Mustavandaga ispitivaš odakle stići, šta si gdje si da ga, da ga, e, za razlike kada dođeš u mjesto gdje tako nije. Onda se mora potvrditi. Odakle si dobio hranu? Ko ti je kupio? Čovjek znaš da ne boji se Allaha džu dželal, radi kamatom, neklanja ne posti. Odakle ste kupio? Ko ti je dao? Gdje si, ko je koja je ta Tu životinju koja ispitaš? Pa imamo znači ove braće osnove da zna odmoriti svoj mozak. Odvori odvori svoj mozak. Dobro. Hadi se dakle šta? Mursel pa je daif, pa je daif. Zato što ne znamo znači od koga ga prenosi, od koga ga prenosi oslanim, kada bi poslao čovjeka nekoga da mu obavije kakvu potrebu pitao iz njegovo ime. Pitao bi za njegovo ime. Pa kada bi mu rekao da je ime li je poradovao bi se. Jer već čovjek ima udio u svom imenu. Čovjek imao udio, ima udio u svome imenu. Nećete naći čovjeka da ispitate njegovo njegov hali, njegovo stanje i njegovo ime da poredite, a da ne ima udio u svom životu svoga imena. Ako mu ime ima nekako znači. Pa kad ima čovjek naći te da znači da ima, nekako, ima, ima ime svoje i ima to ime ima lepo značenje. Pogledajte njega njegov život naći te da je da je u tom imenu da ima znači, u svom životu ima udio od imena. A kaže kada bi mu se reklo da je ružno ime, onda bi to vidjelo na njegovom licu. Prezirao bi to. Prezirao bi, znači na, na imenu, na na, na ovaj na licu, to ružno ime. Ovo pitanje fe'la i pitanje tijere, znači lijepe riječi, pitanje uga pesimizma, isto kao pitanje rukije. Poslanik je zabranio rukiju koja je šta? ima u sebi širka. A dozvolio je rukiju koja je čista jer kaže ko od vas može da pomogne svom bratu neko pomogne. Pa kada vidiš svoga tvojga brata da ga nešto boli, od sunneta je da staviš ruku mu na glavu i da mu nešto provučiš. Ne da on traži od tebe. Jer ako traži od tebe, onda on tu nešto dobija, a puno više gubi. Tako? I o tome smo govorili, kad smo govorili o onih 70.000 koji će u džanet bez polaganja računa. I ne treba to, kaže muslimana, nikako da odvrati. Od onoga što je? A koga će odvratiti? Ne muslimana. Znači, ne smije odvratiti muslimana, znači to odvrat samo koga? Nemuslimana, ne nemuslimana. Ne Allahu, dragi, niko ne dolazi sa dobrim osim ti, a niko ne suzbija loše osim tebe. Ovo je, braćo, čisti i teuhid. Znači, da da ovaj, čisti i teuhid, da čovjek vjeruje da sve što je dobro dolazi od Allaha. I da ne može loše suzbiti nego Allaha za uđem. Ovdje kada kažemo dobro, mislimo na šta? Ni'am, na blagodati. A kada kažemo loše, mislimo na... Ne da će nama saib. Ne možete znači ne da će sačuvati osim uzvišenog. Jedan je brat sad dođe i kaže radi radio firmi, ima on bradu i teriju ga da al pretisak neki ga da on to da on skinje bradu. Ja mu kažem: "Slušaj živio, Allah te poživio. 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje Allah je propisao koliko će što je ostao toj firmi. Kada mi sebi glavu sa ramena skinuo, ne možeš nego moraš upodpuniti, ne može nikako drugačije. Nema puta i nemaš načina da Na tebi je da radiš da se lijepo ponašaš. Ali je Allah zapisao dokle i šta i kako. I ti to ne možeš izmijeniti. Ja se obrijao, možeš se obrijati i dođeš nakon toga drugi dan i kaže šef, ovaj propala firma, nema samo stanamo još tri kamiona i ostavljamo još disponenta jednog i ostavamo, ne znam, samo jednu halu, a ovo se dug zatvaramo, prodaje se. Ne, jel svaki dan firme propada i svaki dan zatvara. Ništa to neće. Ti ne možeš utjecati da tu odred živio. Na tebi je da se lijepo ponašaš, da budeš ududan I da ne odgovaraš na u žestinu žestinom. A nakon toga, ti idi svojom linijom, zatitaj ono što Allah traži od tebe, i svojom linijom i ne može tvoj risk uskratiti ni u manjim Tvoj risk ostaje za. Pa čovjek mora, znači, imati a, a, to na umu da su blagodati od Allaha te barak i i da mu ih ne može niko uskratiti. I mene, zato da, da je uzvišen, Allah kaže, u ofis sema i rizku kum mamatu, na nebesima je vaša obskrbana. Allah ti je spustao sa nebesa, da je na zemlji, tim se bojao, kogod na iđe, uzme ti je i ode s pobježeno. Ovo je moj rizk. Nije tvoj, na, sa neba ti iz, ne može ga niko sa neba uzeti. Pa ti je to zapisano. I ko, braćo, živi sa, s tim ubjeđenjem da mu je rizk Allah odredio, a on je dužan da se bori, nije dužan, da sjedi i da gleda, to je jasna stvar. Nemo potrebe to obješnjavati, jel? Ali ko je ubjeđen? Neće ga mući to što vidi tamo neko da ima kule i gradove i vile. Allah njemu odredio, tebi nije odredio. Allah poslanik odredio da bude poslanik, a nije odredio Ebu Bekru. Ebu Bekru odredio da bude njegov iman jači od imana ummeta, a to nije odredio tebi ili meni. I tako je, znači, Allah podijelio da ja tako ljudima i njihov rizk i sve drugo što ide u to. Kaže u zišini, Allah te baraku teala wa intusibu, intusibum hasanatu i jakulu i jakulu هذه من عند الله وان تُسَبِّحُه حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تُسَبِّحُه سيئة يقولوا هذه من عندك كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث اني كذا погоди какво добро кажу ovo je od Allaha ako i pogodi loše kaže, ovo je od tebe ovo je od tebe ovo, ovo poslanice kaže šta je ovim ljudima reci kaže sve je od Allaha pa šta je ovim ljudima Kao da je nazumio ono što im se govori. Sve od Allaha. Čovjeka što snađe, sve od Allaha. Vala hawle, vala kuvote i bik i nema stanja, znači ni moći ni kretanja. El Hauli je da pređeš sa jednog, iz jednog stanja u drugo. Sjediš da se digneš, pa da krenciš, pa da ponosilneš. Nema ništa bez Allahove moći. Tebarake, o teala. I prednose se od Abdullaha ibn Mesuda da je poslanik vam rekao el tijeretu širk, el tijeretu širk. Tijer, taj loš preznak, on je š Znači da čovjek služi sa tim lošim prezacima, hoće na put, neće na put, ili tako kad tica poleti, ne poleti, kaže to je širk. Kaže, nema od nas nikoga, a da nije, ali ga Allah anulira tebe okolom. Šta ne kaže, nema nikoga od nas, a nije, ali ga Allah anulira tebe okolom. Ovaj hadis bilje Ibn Mesud, ovo bili živa Ebu Davud i Tirmizi, i kaže Tirmizi da je samo što je zadnji dio ovoga hadisa su riječi Ibn Mesuda. Nema nikoga od nas, a nije, to su riječi poslanika. A ovo, ali ga Allah anulirate okulom, to su riječi čije? Ibn Mesuda. Ovo značenje došlo je u drugom hadisu, isto kaže se, je tijera tu širk, pa je to poslanik ponovio sa vasem tri puta. Da je tijera širk, tijera je širk. Nema nikoga od nas, a nije, a da nije šta? upao, da nije pesimista, bravo, da nije upao u taj tijere, svako od nas ali ovo je braćio edeb prilikom govora edeb prilikom govora ne spominje poslani ono šta, što je ružo, nego spominje ono što je lijepo a išare ti na ono što je šta ružno ovo je stvarno ovaj, ovo je taj način poslaničkog izražavanja koji je došao, nikada znači nije uvijek na, na, lijepo kaže i pojasni ga, A naružno samo ukaže Išar. Kaže, nema niko od nasa da nije. Da nije upao u to. I zaista ti kada kreneš u redu. Ti si nekad davno bojao sa mačaka, pređe preko puta. I sad ti mačka pređe preko puta kad pođeš na put. Jel da je da ti u glavi kola, sve dolo do glavne razhce da ti gola po kola po glavi. Kod će baš sad da bo u to da nije? Znam ja da to nije. Da ona ne može ništa. Ali što je morala baš sad? Tako? Uvijek ti to šta? taj, taj Uvijek ti na ilazi na misao. Ali kaže Allah to anulira te teokulom ga anulira. Tako da čovjek upada, ali se neće predati tome i neće raditi shodno tome što nalaže taj pesimizam i u tom slučaju nema čega. Grija, baš tako. U tom slučaju nema grija. Tijera tu širk. Tijera je širk. Dobro. Širk. Veliki ili mali? Mali. Složa svolema da je to mali širk. Znači, Tijera je mali širk. Nije širk koji čovjeka izvodi šta iz? Okvira Islama. Zato što je tu čovjek jedan dio tog teokula usmjerio nekome šta mimo? Allaha za ođem. Pa je upao znači u mali širk. A mali širk je put ka velikom širku. Mali širk je put ka velikom širku. Ile ono što je Šarijet nazvao širkom. Etijeratu širk. I ovdje je došlo etijeratu širk bez određenog člana. Etijeratu šin ra kjaraft. Širkun. Nije došlo e širk. Da je došlo sa određenim članom el E onda bi to bio širk koji čovjeka izvodi iz vjere. Ili gdje se pojavi širk koji izvodi čovjeka iz vjere? Gdje se pojavi širk sa el ili el kufr? E to je onda kufr koji čovjeka izvodi iz vjere. I time ulema dokazuje koji kažu za čovjeka koji ostavi namaz. Kažu Bejne ređuli uo širki, uol kufri terkusala. Između čovjeka i širka sa određenim članom. I kufra sa određenim članom je ostavljanje namaza. To je koja kaže da je čovjek ne vjerini koji se namaz dokazuje to ovom ovim pravilom šerijatu e, u arapskom jeziku to je kada dođe sa el da se to odnosi na tačno određeni znači širk el kufr a time se a kada dođe bez kao ovdje etira tu širk onda se misli šta kao da se kaže i s minel kufr dvije su stvari od kufra e, trganje ono, ono nalicanje prilikom kad neko umre On to kufr koji čovjeka izvede iz vjere nije pa je došlo dvije su stvari od kufra nije rečeno minel el kufr nego rekla, dvije su stari stvari kufurun, red, dobro. Znači to je od malog širka. Allah ga za anulira sa teokulom. Pa je znači to dobro ili zlo koje dolazi, uzvišen Allah, može čovjek pribaviti dobro ili odkloniti od njega kakvo zlo. Kazali smo da se na kraju ove riječi od Ibn Mesuda. I došlo u hadisu od Abdullaha Ibn Amra, kaže koga tijare odvrati od onoga što treba da uradi od njegove potrebe on je učinio širk. A iskupina je da kaže Allahume la hayre illa hayrek wala tijera ila tijerek wala ila hegajruk. kaže, iskupina da kaže Allahu, dragi, nema dobra osim tvoga dobra i nema uh, uh, lošeg preznaka osim tvoga lošeg preznaka i uh, nema Boga osim tebe. Ovdje kaže iskupina je za to da kaže. Iskupina za širak je šta? Da čovjek primi islam, je tako? primista. Ovde skali znači da riječkar ukazuje da je ovo šta mali shirki danio, pa zato obračio, opasno je da čovjek svaku stvar koju šerif vidi da je došla kao kufer le shirk, da odma to uzme da je najveći. Ne, nije. Ponekad je došla opisana je tim svojstvom, ali nije došla nikako do drže je šta velikog prvog shirka. Nije došla do drže velikog. Od Abdulaha ibn Amra ibn L asa se prenosi, Abdullah ibn Amri ibn al-As je, a, jeli, a, sahab, a, od, a je ashab od ashaba koji ne više ima o pri sebi. Čak više od Ebu Hureri, zato što je pisao i tražio od poslanika sa osam dozvolu da piše, a Ebu Hurere nije pisao, pa je s sve strane bio znači, odlikovan na drugim, na drugim ashabima. Umro je 65. ili 63. hidržatske godine s odno razilaženjem među islamskim učenjacima. Primio je islam prije svoga babe, prije Amra. Abdullah je primio islam prije koga? Prije svoga babe Amra Ibnu Elaza. Bio je na početku sa Moavijom, kada je bila kada je bila znači le između Koga Muavije i Ali radi Allahu taala anhum ejma'in i kada je ubijen Amar ibn Yasir koji je bio sa Alinom na Alinoj strani rekao je ovaj sada je vrijeme da se promijeni mjesto kaže ja sam čuo poslanika sallallahu da je rekao da će Amra ibn Jasira ubiti nasilnička skupina grupa koja znači nije na istini na kojoj je ona u kojoj se nalazi ko Amaribnu Jasir. Pa je Dada znao da je Alija šta? Bliži istini. Da je Alija bliži istini. Mi ne kažemo da Moavija nije bio na istini. Moavija imao pri sebi istine u iš smislu ištihada. oni je ištihadio i to je bila njegova istina. Ali Alija bio, Alija je ištihadio i pogodio. Alija je ištihadio i nije pogodio. E, Oprostite Moavija. Jeste, Moavija je ištihadio i nije pogodio. Alija je ištihadio i nije pogodio. A oba dvojica su nagrađeni i oba dvojica imaju nagrade. I kogod prigovori, ovaj Moaviji mora odprigovori svakom islamskom učenja koji je došao nakon njega. I svakom je koji je pogrešio svojom i učitihadu. A učitihadu, od griške učitihadu, nije čistnik osim poslanika, salallahu alaihi wa sr. Bio je od poznatih ashaba koji su činili ibadet, učio je Kur'an svaki večer. Znači u ibadetu je bilo malo kao Abdullah ibn Amr ilu vas. Svaki večer poučio Kur'an. Pa je poslanik, salallahu alaihi wa je to čuo, sudio kaže, ne može tako. Kaže Allah posljednici, kaže, dozvoli mi, kaže, da se naslađujem mojom snagom i mojom mladošću. Moja mladost i moja snaga, kaže, neka budu usmjerili prema Kur'anu, nemoj mi, kaže, to sprečaljati, molim te. Kaže, ne može nikako, nego, kaže, uči Kur'an za manje od toga, pa mu je dozvolio, nekaže, da uči za sedam dana. Kaže, mogu i više, kaže, ne. Pa se onda pokajao, kada je posljednik sam sve preselio, kaže, sad sam ostario i više ne mogu, kaže, radite ono što sam radio kada sam bio mlad, akaže mrzim da napustim ono na čemu me ostavio poslanik Somundovi, ali je on poznat je li bio borac svojih hrabrosti je jako bio poznat borio bi se sa dvije sablje svi ljudi se bore sa jednom sabljom onosi on dvije sablje znači to ukazuje na na njegovu znači spremnost fizičku Kaže je poslanik sa koga odvrati Tiera ili taj roš preza kod njegove potrebe uradio je širik znači puta Čovjek neće otići na put, neće se ne znam, sklapati ugovor trgovinski nekakav, neće biznis, bilo šta, očeka da te odvrate ti loši predznaci koji nemaju nikakvog utjecaja. Ne, ne znam, ti pišeš ugovor sa, sa, sa onim partnerom poslovnim i, i miš preleti preko sobe. Kaže, ovo da aj ne možemo, moramo razvaliti ugovor. Kako je, znam, ima miš sa ugovora, kako je, ima mačka, kako je, znam, mačka, je znam ptice i, i dunjalog sa svojim ugovorom, Ovaj. pa je ta stvar od znači od širka jer nije čiste vrkolo ti s treba ima čiste vrkolo kažiš kao god da se dešava ja radim ono što, me, što mi je uzvišeno Allah za dobro dozvolio ili čime me zadužio ali ja ne znam da je da je krenuo na put ovaj, da je krenuo na radno mjesto u ujutu pa se vratio kada je mačka prešla jer znam da su dradali šefu već pripremio jel, tako pismo kaže Fadl ibn Abbas rekao je poslanik Salam Seleme Ina mi ptira ma imda ka ili da ka ptira talo speza ka ono što te podstakne da nešto činiš ili te spriječi. Ti dođeš sada na primjer na raskrsnicu i trebaš da ideš da prosiš djevojku da se ženiš, velo redu. I čekaš, čekaš, kaš ako ptica u naredi pet minuta preleti preko ove rastave, ja, ja idem da prosim. To je isto ti je. A ako dođeš tu pa trebaš da ideš da prosiš Pa ptica pratika, ja se vraćam nazad. Bilo da te podstakne ili da te, da te spriječi, jedno i drugo šta? Jer te stvari nikakve veze nemaju sa tobom i sa tvojim postupcima koje te Allah dozvolio ili koje imate zadužio. Tako da je to ovaj, ulazi u širk. Ali ova predaja od Fadl ibn Abbas, ona je slaba. Ona je dajiv ili ravija koji prenosi od njega, nije ga dočekao, nije ga vidio. Pa je lanac prenosljaca prekinut. Fadl ibn Abbas je isto poznati, jel? Ashab, on je ubijen Jer Muku imao je 22 godine, za razliku od brata, jel, Abdullaha koji je živio dugo, Ibnu Abbas, koji je bio, znači, poznati ashab po svojim petvama i po pranašenju hadisa. Ovo je bilo nešto ukratko o je poglavi, imamo samo nekoliko mesela vezani za ovo u čemu smo govorili. Prva mesela je upozorenje na Allahove riječi, ali ne, njihova nevolja je pod Allaha bila, to jest svoj znači gledanje u prošlom predavanju, jel, Sa rešimo odjušenog Allahu uz vaše nesjećje s vama. To jest čovjek treba da bude oprezan jer su na prvi pogled ova dva ajeta u kontradiktornosti, ali to nije tako jer Kur'an i Sunnet ne mogu biti kontradiktorni, braćo. Jer doslavo Sunnet ne može nikako oponirati ovaj eh, oponirati znači Kur'anu niti doslavo Sunnet među sobom, znači da bude tu ovaj bilo kakva nesuglasica. Kolizija nastere u našem svatanju u glavi mučtehida tu nastaje kolizija i kontradiktornost. Ali u tekstovima toga nema. U protivu mora jedan tekst biti dajiv. Ako je on ali, to vredi za hadisa, svakako. Ili ajde, da bude dokinut. Ili da se odnosi na poseban slučaj. Ali da bude kontradiktornost da ljudi stanu i da kažu mi stvarno ne znamo više šta ćemo pred ovim, ne možemo ništa, to je nemoguće znači da se desim u dokazima. A, riječi njihova nevolja je od Allaha bila su u kontekstu da je Allah onaj koji, taj koji određuje a ne Musa ili neko drugi, jer oni su to silno usavali s A da su riječi uzrok vaše neseće samo sama, samo kao razlog. Vaša neseća je sama, vi ste sami sebi uzročili tu, jer je vašim postupcima. Dalje negiranje adue ili zaraze, ili o tome smo govorili, negirali smo njen šta? Ucicaj. A ne postoje, ne postoje ona sigurno. Jer je poslanik samo rediju, sam da se bježi od čovjeka koji je zaražen, kao što bježimo od koga? Od ili od lava. Odlava glava, jeste od lava. To smo u prošlom predavanju pričali. I zna da niste ovo predavanje prestršali prepisali. Znači ovo predavanje, znači niste zadnje prestršali i prepisali. Nemoj znači, pošto je prvi put, progladaćemo kroz prst. Negiranje tijere lošeg predznaka. I o tome smo govorili. Negiranje sove, sjećate se, sove one naše. E i o sovi smo govorili, jeste. Negiranje sefera mjeseca, i o smo govorili, tako. I kako su, kako su oni ponašali, i kazam da to ima i dugo tumačenje, da je to onaj crvo, onoj utrobi. Dv, u red. Ponekad me gledati, imam ošćaj da ste pozaboravljali ono što smo pričali. Dalje, da se jel fel ne ubraja u to i da je to mu steha vshodno poslanikovim, sada mlao srednjim riječima, a volim fel, znači to je šta, optimizam ili lijepa riječ. O, ovaj fel, kada se kaže lijepa riječ, to je poslanic, a neveo primjer, a te optimizam može znači, biti širi od, od čega, od same, od lijepe, jel, riječi jer je poslanik sam to volio. A sve što je poslanik sam sam sam volio, to je lijepo. Volio je da oblači, da počne sa desne strane, u bilo čemu, je li tako? Volio je da počne sa desne strane, pa sve što je poslanik sam sam volio, to je lijepo. Dalje protumačili smo riječ El Fe'el i to je poslanik sam sam protumačio da je lijepa riječ, a njegovo njegov tumačenje je svakako najbolja. A ne smeta dalje da u ljudsko srće uđe nešto od tijere. Od čega? Od lošeg predznaka. Da ima malo tih To je misal koja proleti kao šta? Kao što Jusfa la Islam proletla. O rekad hemmet bihi, o hemmet biha leula en raburhana rabbihi. Ona je njega poželjela, a i on je nju poželio. Neki kažu da nije vidio, i on bi nju poželio, ali da nije vidio šta? Dokazo svoga gospodara, pa je nije uopće poželio. To je pogrešo, to nije tako. Ispravno je da i on nju poželio. Ali kako je poželio, kažu, to je misao. Proletla mu samo misao kroz glavu. E, tako i te ovdje misao proleti. Kako misao? Ti postiš, postiš, i ono pred iftar, već si zgladnio, nisi ni, ni dobro ni se hurio, i prolaziš pored ćevapčince. A ono miriše i tebi to, odmah kroz glavu prolete i ćevapi, i sokovi, sve, i hurme, jel tako, i, i one baklave. A da ti neko to donese i da jedeš, bih prihvatio. Kaj ne bi jes ostala još pola sahta, ne bi kad bi umro. tako. Ali je bila šta? Misao. Oćeš biti pitan za tu misao. Ta je misao bila kod je ustala. Sam došla mu žena, pozaključavala vrata, sve uradila kako jeste, uredla se, bila lijepa i tako dalje. I njemu proletla misao. I od te misao znači poslanik nije bio čist. Pa neće ljudi biti čisti. Ali se nije šta? Odazvao toj i šta? Mislim. To je taj misao koja i tijera tebi prođe i prođe stvari. za ne prođe nekad misao, dođeš čovjeka, parkira se, kjer sad ne radije, bi ga zadavio rukama. Tako. Ono sam sebi kažeš, sa sobom pričaš, kjer sad ga ne radije, a da ti neko da prirogova, kako će ubiti čovjeka, uzevam mjesto, mislim, smiješno. Jel? Ali ta misao, čovjek neće biti pitan za nju. Znači, ako nešto uđe od te tijere u ljudsko srce, a čovjek to ne voli, Allah to ostranjuje uz čvrsti teokul i na oslanacina stvoritela tebaraka i oteana. Spominjanje riječi koje treba izgledati onaj koji osjeti tijera u sebi, da kaže Allahu dobro, ne donosi niko osim tebe, a zlo ne odreća niko tebe i nema snagi, nemoći osim tvoje, kao što spominjali u hadisu. I a, ovdje potvrda da je tijera širk, i pojasnili smo kako širk koja vrsta i zašto je širk i koja vrsta širka, i, a, Da je pokuđeno, koja je to vrsta zabranjenog tijerata, to je ona koja te navedje da nešto činiš ili da nešto šta? Ne Ostaviš, da ne činiš. Jedno od dvoje, znači, to su oba dvije vrste pokuđenog znači, tijerata, odnosno zabranjenog šarijetski, i ona se obraju šta u širk? Pa čovjek teba to. I vidi, brać, kako čovjek lahko može nepoznanje svoje vire, imati ime mušlika. Iako nije mušlik, šta, koji je izišao iz vire? Kao što čovjek može imati prisjednijsku, svo ime munafika, a da nije izišao iz čega? Jer ima svojstvo munafika, tako dakle, kod ima u svojstvo širkka. Znači da, da uzme sebi to i da a širk je veći grijeh od velikog grijeha. Širk je veći grijeh od velikog grijeha. A upadne u to nepoznanjem svoje igre. Pa je čovjek obitan znači da zna šta je širk i ono što ga vodi širku pa jedino se tako može sačuvati toga. Allahu ta'ala ve li sallallahu alejhi ve sellem, ale ajli kesihabihi ve tini, zawas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020LINZ, Austrije. Ili na web portalu www.keusr.edu.